Fredagsfrallan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind Så FN. Ja, Välkommen till Fredagsfrallan, idag är fredagen 6 september. Jag tänker vi börjar och går lite som egyptier. Hallo, paintings, on the tomb, do the sand, damn, don't you know? If they move too quick, go right, next week, ladies and gentlemen. God bless you keep her between the mayonnaise and the mustard. Posloucháte Du lyssnar på fredagsfralla. Du gör ju med den här, ju med den här så gör vi lite förändringar För Johanna Lindon Hon har så jävligt mycket att göra på fredag morgon. Och vi sänder ju live från studion här på Kanalgatan I Tranås Så vi kommer mixa med lite sidekicks ibland Dyker Johanna upp ibland Dyker någon annan upp ibland Så är det bara jag Jag vet, jag ber om ursäkt Men ni får ju ändå ha frukost tillsammans med mig Och framförallt om du heter Lilly Så säger vi grattis Eller Lilian för det har ju namnsta idag. Så vi säger ju grattis till er. Men Lilian, det är liksom ett namn som. Ja, det är färre och färre som, som, som döps till det i varje fall. Det var nämligen så att eh, år 203 fick 46 flickor namnet, Varav nio fick det som tilltalsnamn. Så det är ju inte så här jättekatigt. Men hon är en som hade en bra dag i. Den här dagen, 1987. Det var den härliga, härliga eh, höjdhopparen Patrick Sjöberg som mm. blev världsmästare. Och samtidigt nu som jag pratar så försöker jag göra en annan mm. grej. Och det, ju, det funkar ju inte när man är kvar det vet ni ju. Men Patrick Sjöberg, han är ju ett fenomen på något sätt. Han eh, var ju den som kunde storöka samtidigt som, som man hoppade eh, i, som elitidrottare. Eh, och, eh, det finns mycket att säga om Patrick Sjöberg. Men jag tycker ändå det bästa han har gjort det är intervjun med Kurt Olsson. Vi lyssnar på den. Himla spännande innan för skottan så har vi idag bjudit hit en ny gäst. Jag vill säga välkommen till dig, Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Jo, jag tänkte ställa en fråga till dig som jag ställer till alla. Har du kor-skräck? Ja, <skratt> <skratt> <skratt> om du är rädd för kor. Ja, faktiskt. Det är du? Det är jag. så. Ja. Det var intressant för det... det... Vad är det som gör att du är rädd för kor? De är inte trevliga. Hur fort du? <skratt> ja, det är... Jag har aldrig tagit tid på det faktiskt, men det går väl ganska fort för Men du hoppar nog fortare, det kan jag tänka mig. Aha. Bort till kameran och ställ dig. Jag tänkte så här? 2,42 är det högsta du har hoppat. Men vad är det lägsta du har hoppat? Det lägsta, det är... Ja, det är... Runt en meter kan jag tänka mig. En meter? ja. Jag har aldrig hoppat lägre. Nej, alltså, hur högt ribban ligger, det står alltid på skyltarna såhär. Men hur brett är det mellan stolparna? Det är svåra frågor, jag vet inte det. Hur brett har du hoppat? Alltså, är... Vad tänker man när man svävar ovanför ribban och ser marken nedanför sig? Hinner man tänka igenom någonting eller hur, hur fungerar det? Du hoppar du med ryggen mot så du ser väl egentligen bara rakt upp? Ja, jag ser ju inte marken men... Äh... Oh. Är det något mer som du vill tillägga? Nej, nah, jag tycker det funkar bra. You listen to the Friday Brunch. Du lyssnar på Fedaskralla. Ja, Där fick jag väl någonting att vakna till Säga vad man vill om Kurt Olsson Men han var fantastisk Och grattis Patrik Sjöberg Som en gång i tiden var världsrekordhållare 2,42 Tror jag han till och med hade Som, som och ja, Det är han väl Sverige bäst på det fortfarande Tror jag, jag törs inte säga någonting annat. Ja det där var Allt ni får av idrott Idag Men Vi kan ju inte förhäva oss men eh, ni ska inte gå helt lottlösa utan ni ska få höra en ganska cool låt med en svensk artist som heter Britta Persson. Den kommer här. Du lyssnar på fredagsfrallan. Jajamensan, fredagsfrallan, din kruska i morgonfilen. Din, din vän vid frukostbordet. Din kultursida i det papperslösa Sverige. Hörrni... Äh, är ni, är ni, gillar ni kakor? Ja, okay. gillar ni bullar? Ja, gillar ni att baka? Ja, bra, då, då ska ni lyssna. Fast det kanske blir ännu matnyttigare idag, jag vet inte. Men jag säger varmt välkommen till Jen Larsson. Hej Jen. Hej. Hej. Janne. hej hej tack så oh, mycket. Och varmt välkommen brittis jag orkar inte berätta, jag säger brittis Johansson. Tack. Hej He hej tjejer, hej. Hej, hej. hur mår ni? Bra, bra tack. ja Jan, brukar du vara uppe så här tidigt på morgonen? Vad sa du? Brukar du vara uppe så här tidigt på morgonen? Nej, det här var lite väl tidigt, jag är ganska morgonpigg men jag brukar inte ge mig väg vid halv sju på morgonen, det Aha. kan jag säga. Men och. det gick bra. Och du då blir du absolut inte eller? Nej, jag vill inte gå upp så tidigt nu när jag pensionerar annars är jag jag faktiskt. Det. Men, men jag trodde man var det hela livet. Nej, ja, det kanske är en del men inte jag. Men jag du har jag liksom britt... ställt om. Ja, jag har latat till lite. Men går du och lägger dig äh, tre då eller något sånt där eller? Nej, nej. jag går och lägger mig efter tio någon gång kanske. Ja, ja. ja, kanske, ja, som ja. Vanligt folk. Bra, gött mos. Är, är du kvällsmänniska då? Nej, nej, jag är morgonmänniska, absolut. Jag, men du min... går inte upp på morgonen bara? Jo, det, bara... det gör jag ju, jag går ju upp, men jag ger mig ju inte iväg vid halv sju på morgonen. Alltså jag, jag har ju min bästa stund när jag ligger och läser efter frukosten. Så att, men jag går ju upp vid sju så sådär. Är det nöjesläsning då? Eller, <hör> ja, alltså det är romaner. Jag brukar aha. ha en fackbok kanske, en roman som okay. jag värvar med. Om Var... inte jag ska göra någonting, då masar jag mig upp. Men aha, annars det. är det min bästa stund alltså. Vad har, vad, vad har du på, på natursportet nu? <kör> vad jag läser just nu? Ja, eh, ja det är, nu så skulle, skulle jag faktiskt läsa en bok som är utgiven på ditt förlag, tänkte jag. Som jag har missat, Laila Carlsons. Ja, jag Men jag, jag har ju läst två riktigt alltså fantastiska böcker av en fransk författare som heter Valerie Perry. Alltså bland det bästa jag har läst. Säger du? Ja, den första hette Färskvatten vatten till blommorna. Och, ja, den, ja, ja. och den andra hette Tre. Och jag tänkte hur kan man toppa den första men Tre var nästan ännu bättre. Ja, det är ovanligt faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Den var helt otrolig. 600 sidor, jag bara Jag älskade den. Och nu så väntar jag på hennes tredje som har satt i svenska. Nu jag är jag stockholmar så sa du Tre eller så sa du Trä? Tre. tre, ja. tre. Alltså, ja, det är om... återikad. Ja. <laughs> ja, precis. Men det handlar om tre ungdomar. Alltså. Ja. Alltså, de är inte ungdomar i hela boken, men de börjar när de är väldigt unga. En tjej och två killar. Den är fantastisk. Den kan jag rekommendera. Ja. Vad vore livet utan böcker? Ja. Nu är ju du gammal bibliotekarie också eller gammal jag behärskar det. Jo du, men jag du, är gammal men jag är passionerad <laughs> bibliotekarie <laughs> ja. Passionerad bibliotekarie. Ja. ja. både, och. både ja. pensionerad och passionerad. Ja, ja. ja. så, så, så det är klart att böcker har ju alltid på något sätt ingått. Ja absolut. Alltså jag, det säger, jag har alltid. Jag läser alltid böcker. Alltså. Ja. Men, uh, mest på månaderna och lite en liten stund på, efter lunch kanske så på kvällen. Ja. Så jag avverkar ganska mycket böcker. Ja, det är bra. Brittis du då? Vad har du på natursporet Just nu läser jag kaisar Ingemars ryss ryssvännen. Den är väldigt ah. bra tycker jag. Ja. Är det, är det hon, hon som var komiker är det, eller eller? No, små citronigula och lä mest känd ah, för just det. Jag. Ah, det, kanske jag, just det. Den, ja, det den är faktiskt riktigt bra. Jag har inte hunnit så långt in, men jag tycker om att läsa däckare så länge det är ljus ute. Ja. Ah, för du blir lite Sen blir du... jag lite mörkare. Ah. Ja. Men det betyder ju bara att du har en förmåga att leva in. Ja det, det gör jag faktiskt, jag tycker det knakar och brakar överallt i huset i emellanåt Och det gör det eller med förstås Ja det gör det, i hus knakar och brakar ja. Era gubbar läser de då? Nej, hör inte vad du säger Era gubbar läser de då? Ja min läser eh, Nej min läser inte så mycket, ja, han läser ju dagstidningen mycket mer noga än vad ja. jag gör Han är nog mer allmänbildad än vad jag är, skulle ja. jag säga Uh, och så löser han korsord Han längtar efter tidningen Han ja. går upp jättetidigt ja. på morgnarna ja, ja. Och löser korsord, ja. han älskar det Han ja. gjorde ju något korsord här några år I sommartidningen ja, Och då fick jag, då fick jag mina fiska varma han, ja, han, Det var något han inte kunde lösa <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja Det kan ja, engagera honom ja, ja, kan, ja. ja men det är bra Jag ja. är glad att han löser korsord faktiskt För det, det vidgar perspektivet ja. Ja. Och så kommer han till mig ibland och säger ja. kan du titta på det här? Så löser jag några rader och sen tröttnar jag. Ja. Jag har inte tålamod. Nej. Jag tror att det är, väldigt, det är ett väldigt bra sätt att, att hålla sig vital. Ah, De ja, Absolut. Sudoku. sudoku. Och, och korsord är ja. ju väldigt bra. Alltså. Ja, men det är det. Halvgräs ag ja. Men Sudoku så, så har jag aldrig förstått mig på faktiskt. Nej, men nej, nej. Jag, är inte, jag är mer ja. Ja, men jag tror, jag tror att det är så Antingen är man siffremänniska Eller så är, så är man bokstavsmänniska ja, det, tror jag nog. Ja. Ja, det är ju inte så konstigt Att vi pratar böcker egentligen. För, för ni har ju verkligen En succé i bagaget det måste man väl ändå tillstå. Ja, det tycker jag Fick vi kan säga faktiskt. Ja, ja. Jo, det, men får det får ju man ju inte ro. säga. Det är, nu, men här, det här, inte här, är här, här gäller ju inte Jante, utan här gäller ju Nej. Janne. Ja, Så här får, man, här får man faktiskt... <laughs> jo då, men det är vi nog glada och stolta ja, över faktiskt brittis den boken. Det, det måste jag säga, att är, vi får ju mycket beröm för den. Och den vi pratar om, det är den som heter baktankar i i Boksholm. Bux. Ja. Nu kan vi inte bara breda ut det där. Vad, vad, vad heter det? Bokshorm. Bokshorm. Mm ja jag säger också boksholm och jag säger boksholm eller bakså ja. jag kommer ju aldrig lära med det, det, ja. det inte det, är... det, var, det var en som frågade mig. jag var på en resa nu och frågar vad heter det för jag har aldrig sett boksholm heter det det eller heter det boksholm ja jag säger boksholm så jag, man kan säga båda men ja. det kommer ju från Stenbox. ja boksholm ja, jag vet inte boxholm. men vi säger boksholm ja. man kan inte säga vad stena däremot nej vad det kan man inte eller, jo. Nej, det tror jag inte. Och man kan, in, man kan inte säga väderstad. Nej, det kan man nog inte. Värsta Värstad. Värsta. Det, det är rätt fascinerande det där ja. Och jag vet, vet vet en del sa kapellskär uppe i mm. Och det heter kapellskär. Ja. Gör det? Ja, Nej, det vet jag. Ja. ja. ja, ja. kapellskär. Ja. Man... jag skulle åka till till Falkenberg förra helgen och då så blev det buss ifrån Nässjö till Halmstad för att det var spårarbete Aha. och på den bussen så stod det Halmsta utan det på slutet, Aha. det såg lite roligt ut faktiskt. Halmstad, Halmstad Halmsta. ja det är så ljud. men det är som när man åker bussen eh, 655 man till, då ropar den ut och då heter, då ropar den ut då ropar den ut, nu kommer jag inte ihåg vad den ropar ut, precis heter Björ heter det Björ vad heter, vad, heter, vad heter det? det va men den säger något annat, jag kommer inte ihåg vad det var Gud vilken bra berättelse det blev vi kommer ihåg ja, ja, vi poängen Slirat ut den från ja, boken Ja det har vi faktiskt gjort ja. också Men jag, då tänker jag så här. vi ska ta lite nya tag med, med boken ja. <laughs> Tänker jag Nej vi... men vi ska berätta vilka, Nu går vi från att alla vet vad det var för någonting mm. Men det var en, en, en Man kan säga att det var en sån här Coffee table bok i formatet Alltså en sån där som kan ligga med snyggt och prydligt och sen innehöll den, den smaska recept, smaska bilder på på recepten, men också smaska bilder på 50 boxhol boxholm Box eller hur? boxholmare boxholmare mm. mm. mm. och, och, och, och och och och deras berättelser. Absolut. Så uh -huh. det var liksom man fick man fick det var som en det var som en nutidshistoria och, och, och, och med, med, med socker på. Mm. Kan ja. man säga så? Mm. Det var det är. Ja, det är. För boken ja. är ju fortfarande Ja, boken finns fortfarande och den ja. säljs fortfarande ja. Absolut. Ja. Ja, och så. den den damp ner perfekt lagom till jul. Ja. Det var en perfekt julklapp. Mm. Ja. Och vad, när, när, när, när ni började med boken kan vi inte bara ta bakgrundshistoria? Jag tror mm. att vi har tagit den en gång förut. Men, men, men hur, hur, hur började jag... egentligen ert samarbete? Ska jag börja berätta det du, Ja, igen. Det var ju så att jag var på <kör> biblioteksbesök nere i Skåne och såg en där hade de små broschyrer med personalens bästa recept. Det var bakning och det var mat. och det var jättetrevligt Jag tänkte det där ska jag göra. På jobbet. Så är det ju på arbetsplatser ja. Ja, överhuvudtaget att man pratar recept ja. och delar med sig. Och sen så, och då hade jag ju jobbat på biblioteket länge sen började brittiskt jobba som kommunalråd. Och hon är ju fantastiskt duktig på att baka. och bjöd ofta på fikabröd på personalrummet. Sen en dag satt vi och pratade och då berättade jag för henne om min idé om att göra det här. Och då tyckte hon det var jättetrevligt. Och kan inte du och jag göra det så? För jag hade tänkt att göra det med personalen men jag hade ju, inte, hade ju inte tid. Med bokshållmare? Jo visst sa jag, det kan vi väl göra. Men jag eh, tänkte att det där kommer jag att ta tid. Eh, det gör vi när jag går i pension sa Brittis. Ja. Okej okay, sa jag. Sen träffades vi vid cyklarna utanför en dag. Så sa Brittis, ska vi ta tag i den där boken nu då? Okej okay, sa jag. Och sen var det ju så att vi kontaktade dig ännu ja. Och frågade, för vi har ju ingen erfarenhet av att göra böcker. Ja, på den vägen är det. Vi började prata om hur vi skulle göra och så tyckte jag att jag skulle skriva som en liten minibiografi om varje person. Mm. Jag är väldigt intresserad av människor Jag tycker alla har en spännande berättelse. Ja. Så började vi spåna vilka vi skulle ha med. Vi hade liksom inga, ja, vad säger du Brittis. Nej vi hade ju inte bestämt något det var, och sen visste vi inte ens om det kunde gå att göra så var vi därför vi tog kontakt med dig som var lite van. Mm. Men det var ju himla kul och vi satt oss med i listan och, och sen fick vi ju tips av folk. Den ska ni prata med och fråga mm. den. Och ja. Jag hade ju, ja, vi, hade, vi sa vi tar 50 personer så, set, så listar vi 25 personer mm. var. Och jag tror att brittiskt kände alla i Boxholm. Jag är ju inte från Boxholm från början. Jag har ju bott här i Tranås. Ja, är i, i, ja, jag är småländska. Jag är ja. i Nässjö så ja. nu har jag bott i Tranås så många år. Så att, den här staden känner jag ju ja. väl till. Men nu har jag ju bott i Boxholm så länge så jag lärt känna folk. Men jag trodde att brittiskt kände precis alla. Men det visade sig att inte hon gjorde. Så ja. vissa av dem som jag hade valt ut kände inte hon Nej. faktiskt Men där kan man väl ta död på den här myten att i Boksholm känner alla alla Så är det ju inte Nej men så är det inte och, och fr Framförallt så måste jag säga att det har vidget perspektiven alltså jag, jag har ju bott i Boksholm nu i 40 år men genom att göra den här boken så tycker jag att jag känner Boksholm ja. mer än alltså, jag känner samhället på ett annat sätt Faktiskt. det var jätteroligt, jätteintressant, eller så trevliga. Men nu, nu, hörrni, nu, nu snabbspolar jag, så. för det blev en, det blev en succé. Och det var, och det och, det, och det, och jag kan tänka mig att folk kommer fortfarande fram till det och säger, men gud vad intressant att läsa. Och gud vilka spännande recept. Ja. Och, men det ska vara tre matcher där. <laughs> eller, <laughs> <ja>. <laughs> eller hur va? Men men det, det roliga i det här är också att ni var ju inte. Jag menar, inte, jag, menar inte att ni, jag menar inte att ni var ovänner. Men ni var ju, ni, ni hade ju, ni var ju inte vänner. Ni var bekanta ja, när ni ja, började ja. med det här. Ja. Kan vi inte prata om vad som, vad som har hänt mellan er två under, under processens gång? Ja, vi har ju faktiskt lärt att känna varandra jättebra på, på den här tiden som vi, som vi har umgåts. För vi har ju umgåts eh, ganska intensivt emellanåt. Och sen, jag tycker det är så bra för att vi behöver inte... Om vi bestämmer att vi ska träffas på måndag Då träffas vi på måndag Ibland behöver vi ju vinga 25 gånger om dagen Till ja. varandra och ibland behöver vi inte vinga alls det, Vi känner varandra så ja. bra nu Och det har växt fram under tiden tycker jag Att en kan lita på varandra För mig är det jätteviktigt ja. jag är nog ganska, Och det är ju inte givet eller hur? Nej det är inte För du är ganska privat Ja jag är, eller hur? Lite, jag är ju mer reserverad Än vad ja. gen är det hör ni ju nu Jag är ja. en, tycker jag, om att prata mer än vad jag gör Ja Ja, ja. Ja, det gör jag. Ni får se till mig när jag ska tyst. Nej, vi, ser, vi ser inte till Nej, då, jag, skojar, jag skojar bara. Mm. Nej, men jag, jag tycker om att prata och jag mm. tycker om att, att prata med människor. Jag tycker om att intervjua människor. Mm. Jag är jätteintresserad. Jag har ju skrivit för länsstyrningen i många år mm. och där har jag ju också gjort många intervjuer. Jag började ju med att skriva personaltidning på Stiga faktiskt. Mm. Men nu vill jag inte Stiga kvar. Nej, men jag måste också säga att vi har ju lärt känna varandra. För genom när man sitter och pratar med människor... Folk tycker det är roligt när någon är intresserad. Tycker det är roligt att berätta om sig själva. Det har vi ju upptäckt mm. verkligen. Mm. Även om de från början är lite reserverade, vad ska jag säga? Och Sen när man börjar liksom lista mm. och fråga så berättar de. Och genom att de berättar så blir det att vi också hakar på och berättar om oss. Mm. på det sättet så känner vi varandra mm. Men Det är också, jätteväl, det är också en förmåga att få folk att, att, att prata. Mm. Alltså det är, ju inte, det är ju inte givet i sig. Eller hur? nej det, är det kanske det. Jag, jag tror att det handlar om att man har ett genuint intresse för Men det, oh, andra. Men den här jävla långa sittningar Jag sju här om dag och släppte av er 12, tror jag. Och ni kom därifrån fem, var kvart i 5 ja, ja, ja, ja, det. är så när man trevligt. Det är så när man är trevligt, ja. Är är ja, trevligt, är ja. Hörni, eh, gillar ni rock? Yeah. Ja, oh, vad absolut. kul! Vi spelar något och så ska vi ja. prata lite om för nu är det nya bullar på gång. Fast ändå inte bullar. Nej, ha? Vi ska nej. prata lite mer om det. Ska du känna el brunch del viernes? What? Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ah, nu ska ni veta att nu är vi tillbaka i Fredagsfrallan här. <laughs> Nu kör vi igen! igen! <laughs> ja, det är bra. Nu hör jag det igen. Ja, var bra. Det bra. Ja. Ni, ja. Ni, ni. Är, ni lyssnar på Fredags för alla. Och, och, och, och, och Brittis Johansson och Jen Larsson är gäster i, i morgonstudion studion. Bakboksförfattarna eh, som, som eh, nu är på gång med, med en ny bok. Eller hur? Ja. Så, är det. så det är det. En ny bok. Det är en ny bok. Och, och då tänkte jag så här. För ni gjorde 50 intervjuer, ni skrev 50 recept och, och fotade 50 människor och en jävla massa bilder på kakor och, och bakverk egentligen. Ja. ja, inte en jävla massa, en massa. Mm. Ja, en jävla massa. Ja, det var 50 faktiskt. Ja, helt fem. enkelt. Ja, typ. Ja. Fast det en massa varianter dessutom. Mm. Så att det ja. var miljarder kortfotografier egentligen. Ja, och, och var ni inte, inte med då då? Tänkte, nu räcker det. Ska ni inte dra tillbaka och mata duvor och sånt vad man gör i er ålder? <laughs> ja, <tack. laughs> Nej, men vi sa väl så från början att eh, blir, den, blir den populär och blir den bra då kanske vi ska göra en av mat också. Vi hade väl lite sådär. Men vi hade ju ingen aning om om den skulle bli bra och populär. Nej. Så att det var bara eh, att ja, blir den bra så kanske vi gör det. Eller så var ja, så var det. <laughs> Och den blev ju populär. Den blev jättepopulär och vi har fått så mycket fin respons. Uh -huh. En sak som jag tycker är roligt det är ju när folk pratar om att var någon sommargäst som berättar att när hon går in på Systembolaget och pratar med en som arbetar där som har delat med sig av ett fint recept på en äppelkaka. Varje gång jag går in det så säger jag att nu har jag gjort din äppelkaka, och den är så god. Uh -huh. Just det här att det uh -huh. vad heter det, det bildar lite kontakta ja, mellan människor det, i samhället. Det, det så vi ihop människor. Ja, så, så, det, är så är lite tanken. Så var lite tanken och det är roligt när man får, får veta att det är så. Ja, kanske. Ja. Men, men, men nu, nu har ni liksom steppat upp det lite då. Mm. För man kan säga det som, det, som, det som var i förra boken det var det som producerades på bakbordet kan man uttrycka sig så lite slagligt. Så. Så, ja. Men, men nu, nu pratar vi måltider. Mm. Nu, är det, Eller, nu är det mat. Mat. Nu är det mat. Och det, det, det måste bli lite annorlunda ändå, eller? Alltså om vi, om vi, om vi, eftersom du är receptansvarig brist det ska mm. man säga va? Blir de mer komplexa recepten eller? Ja, det är lite svårare med recept på, på mat. En kak, när du bakar kakor så följer du nästan ett recept. Ja. Hela tiden. Men när du lagar mat eller ja, du vet, du kanske har ett recept i botten och sen Slänger jag dit det, lite och så slänger jag dit det. Ja. För det är ju många gånger vi får bara en liten lapp där det står att ja. det här är ingrediens. Efter behag. Ja, precis. Ja. Men äm, det, det funkar jättebra. För jag älskar själv att laga mat och greja och prova. och ja. så, där. Så, så det är inte så svårt. Utan, men när man, vi diskuterar ju lite hur, vad tog det i där. Och jag tog det där istället och det var jättebra. Och, ja, okay, och, ja, Så... Det är lite svårare att skriva de här recepterna, ja. tycker jag. Men, men vi, vi brukar skicka tillbaka så vi kollar upp ja. så det inte blir fel. För Nej, det är så det. kul för vi har ju fått smaka på mycket mycket god mat ja, sett. jag sett märkligen i det jag, jag, jag sa ju det tidigt att man skulle göra en drinkbok då skulle jag kunna vara med och åka runt Ja det förstår jag men det har vi sagt att det gör vi inte då får vi gå vara smått berusade en hel sommar och det Ja starkt äh, ett år kanske ja, ja, jag jag. Ja. Ja, picka, på picka lådor från bokshyllan Det ser som skulle den kunna inte ja, men, men men om man ska det och det, det är, är kött och det är sopp och det är vegetariskt mm. och det är fisk och det, alltså så, det, så att egentligen kan man säga att här, här får man en här kan man få när det här nu, om det nu blir klart någon gång här kan man få en, en, en hel årsmeny hör jag på säga nästan ja, ja. Det, man skulle kunna vandra runt på den vi har gjort på med det nu sen när började vi brittis Ja, ett och ett halvt år sedan började vi ja. med de första ja, så det, och de stackade ju förväntat länge men det, ja. det tar sån ja. tid för det innebär ju att vi har uh, både varit hos folk på hösten och, ja. och våren och sommaren ja. Ja, just det. Uh, men jag tycker att vi har ändå fått mycket varierande sätt ja. vi lägger oss inte i vad folk ska göra för någonting för de frågar ju, en del blir ju så här väldigt såhär prestations och ja, uh, alltså så säger, ja men vad ska jag laga jag, har, jag gör inte så fin mat och så där och de tror att det måste vara något märkvärdigt men det har vi sagt att nej, gör någonting som du tycker är jättegott och som du själv skulle vilja eh, ha receptet ja. på till exempel. Alltså någonting enkelt som folk, För så är det ju när man läser ett recept om det är jättemycket ingredienser så säger man nej men det där har jag inte hemma, jag orkar inte. Ja. Men man vill göra sånt som är lättlagat, gott och populärt. Och bara en rätt, så det är inte alltså tre rätter, utan det är en ja, det, huvudrätt ja. som vi har. Ja, så det, det är Ja, är en huvudrätt sa, ja, ja. Och, nej, vi har väldigt, Det har varit väldigt varierat brittiskt, måste ja. jag säga. Vi har, ja, det har ja, det, det. Ja, det. Jag är tror det. att det här, om någon vill ha den här boken för att hitta bra recept, inte bara att läsa om intressanta människor utan bra recept så, så kan vi nog rekommendera ja. den ja, det är många, vi har ju, du har ju provlagat mer än vad jag har gjort jo, men, jag brukar försöka provlaga det men. mesta men, men jag har också gjort en del som ja. vi har fått smaka oss folk ja. och tänker gud det där var jättegott det där ska jag göra ja. Ja, men, och sen är det faktiskt så i den här boken så kom, blir det ju verkligen en nyhet för då kommer ni själva bjuda på både recept och berättelser om mm. er själva, eller hur? Ja, ja det har vi tänkt. Det, det tycker jag är jätteroligt. Ja, det, det, vi, För det, det valde det. ni bort i förra boken. Ja. Mm. Men och det tycker jag är bra att ni är det den Det har ju varit gången. efterfrågat då. Ja. Och det var ju lite oerhört för de där förallorna vi hade på framsidan på boken. Det var ju bara något som jag vred ihop för det ja, skulle bli ja. en bild. Och det är ju många som frågat efter det receptet. Ja. Ja. Så det fick vi ta liksom. mm. Och det gick så fort. Det var, det var så ja, bråttom med ja, på slut. Ja, det gick så ja, fort. Ja, självklart. Om det var något fel så var det mitt. Så är det alltid. Jag är, jag är så van. Ja. Ja. Det, det, men, men då tänker jag så här jag menar vad, vad, vad, vad, om, ni, om, ni, om ni fick välja ni fick välja topp tre maträtter mm. de tre godaste maträtterna som ni vet så, så tar vi, först har vi brittisk på plats tre, vad skulle komma då på plats tre på plats 3 Ja sen har du ja. två och sen har den ett men det är ändå på all plats Ja, ja på plats tre kroppkakor Ah Ja, men det var väl en ganska bra trea måste jag säga. Men, men är det småländska kroppkakor Eller finns det en olika? Eller det... Ja, det finns ju både öländska och småländska. Ja. Men själv gör jag ju dem med kokt potatis. Så det är väl småländska. Ja, okay. Får ja. fråga, har du vispgrädd i också? Ja, lite. Alltså det, det, jag tycker... det går inte att laga mat utan smör och vispgrädd. Jo, men alltså efteråt. En del Nej. heller. Nej, det har de på Öland. Smör. Fan, vad äckligt det är det överskulvet. är det gött. Ja, alltså, Och, och lingonsult. Lingonsult, hemkokt. A, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Alltså jag, jag, jag brukar faktiskt ibland stanna på, på konsum, det heter ju nu numera mm. men det är ju ingen jävel som säger det är och, och, och så köper jag för sådana där färdiga tre stycken. Ja, ah, det är så gott. Och då är det ändå kanske det sämsta eller på sådär, i förhållande till jagget. Gött. Gud så gött Ja, ah, men det var en bra tre Nu, då. nu är igen har du fått fundera. Alltså det, ja, men det, plats jä, det här tre. är jättesvårt. Ja, alltså, ja, jag men är, men har sagt att det Nej, ja, men alltså jag älskar ju mat. Ja. Så, alltså, jag känner mig nästan lite så här alltså, alla rätter blir så här oförrättade. Varför säger du inte mig? Ja. Alltså, jag tycker jättemycket om mat. Men ja, vad ska jag säga? Tredje plats nu, så du får inte ta i det absolut tredje. Nej, men alltså, jag kan väl säga något som jag tycker ja. om ja, ja, ja. och så får de andra rätterna ber ja. ja, be om ursäkt för att ja. jag inte sa dig. Ja. En sak som jag verkligen du älskar. Du menar att de är så färska de rätterna så att de faktiskt kan <laughs> göra dig orätt nej jag menar att jag tycker så mycket om alla möjliga ja, ja, ja, ja. men nu kommer trean? Ja, men jag gillar ju husmanskost men ja. tre då kan jag säga någonting som jag absolut aldrig skulle välja bort och det är att shoppa jag älskar ah, att shoppa jag tycker det är så gott faktiskt det, skulle jag kunna äta flera dagar i veckan om det var så du igen. det är inte punchen du vill komma åt då det är det är inte punchen du vill komma åt nej då. nej <laughs> ja, <Nej. laughs> okay. men, ah, men att choppa ah, det. Det tycker jag är gott. Men det, det, det är också så. Än till det, där finns det en olika varianter av att choppa. Eller hur? Ja, ja. Alltså, men bästa... gör, gör du eget då? Eller? Ja, men det händer eftersom... att jag gör. Men eftersom min man är allergisk mot äter så blir det ofta att jag köper färdigt. Men ja, okay. den goda stärtsköpar jag att det var på en marknad. De stod för hemvärnet och serverade den här riktigt, alltså ja, så gott. Ja, ja. Men ibland det... mat är också. Hur god, mat, hur god matupplevelsen är har att göra med kontexten. Mm. Eller hur? Okay, ibland yeah. liksom, jag menar, Den godaste fiskrätt jag har ätit. Alltså man tror inte det sant. Den godaste fiskrätt jag har ätit i hela mitt liv. Alla kategorier. Och jag tycker vi har väldigt mycket fisk. Den tillagades på ett toalettlock. Mm. På en båt i Röda havet. Uh -huh. Alltså och du vet, du vet, man bara tittar in på den här toaletten. Och sätter, jag kommer inte äta det här. För det här var bland det. Och, och det var så gott. Och jag blev inte magsjuk. <skratt> <skratt> det, är, det är ett annat program nu som vi ska prata Andra plats då, Brittis ja. Ja. ja, det måste ju vara något med potatis, för utan potatis kan inte jag leva. Vad blir Tror. Kokt potatis. Köttbullar. Köttbullar? gjorde ja, alltså. köttbullar. köttbullar. Brunsås med mycket grädde. Linnan och, som... och presskurka. Det, det, det är en bra kara, kara, kara mat. Karamat det. Ja, det. är, det är många hjälma. karar som bara äter kött, potatis och brunsås. Ja. Jag har jättesvårt för köttbullar. Jag vet jag inte varför. Inte mina skulle du aldrig ha svårt för. Jag äter gärna pannbiff men jag gillar inte köttbullar. Mm. Jag tror att det är själva formen. Att det, att det blir för mycket yta. Mm. Ja. Hur tänker du då? Ja, men att om du tänker... Om du tänker i förhållande till köttfärsen Så är det ju mindre yta På en pandiff <laughs> En köttbulle består ju mest av yta Förstår du hur jag menar? Nej, nej det förstår det inte. vi nej, inte vi... Janne, nej, hur nej, kan någon inte, inte tycka om köttbollar? Det, det fattar inte nej, jag nej. Alltså nej nu nej. får du nog Ja, så, så är det ja, ja. Men, men <laughs> ni vet inte att Min mamma heter Skan <laughs> <skrövande> Nej, <de> är... <skrövande> ja, du... ja, men då skulle jag kanske säga: Jag tycker om fisk, jag tycker om torsk... torskrygg, alltså pankopanerad torskrygg. Pankopanerad, alltså man, det är ju som ströbröd, fast panko är lite mer krispigt så här, och det, det... det gillar jag mer nu än vanlig ströbröd. Så pankopanerad torskrygg med Spinat och potatis, alltså stuvad spenat, lättstuvad okay, spinat, lättstuvad ja, spinat. Inte alltså exakt. Det är jättegott. Jag ja. tycker så mycket om spinat ja. faktiskt. Och jag håller med brittisk potatis, alltså. Ja. Finns det något godare än mm. potatis? Det kan ja. man ju variera i all oändlighet. Ja. Ja. Det gillar jag. Ja, andra året vi odlar en potatissort som heter Cherry. Ja. Och den är så god. Ja. Ah, den är så god. Alltså, oj, oj. Potatis byggde denna kropp. Det syns va? <laughs> men vad va är det? Är det? Ja, den är, den det, är, är... det här purgelök eller? Ja. Nej. potatis. Ja, men vad va, va, va? va? Ja. Det ja. är en ja. god potatis. Ja. Ha. Mm, ok. Potatis. Ettan. Ja. Ettan. det Ja. Det är jättesvårt att ja, är anordna klart. på det här viset. Ja, det jag tycker klart. det är det ja. ja. är gött. Men det är bra radio. Ja, ja. <laughs> ja men det, då, det som jag tycker är riktigt gott och som jag tar till när jag inte vet riktigt vad ska jag ska göra då gör jag ragmunk Alltså, ragmunk och lingon. Jag vill inte ha fläsk. Men det vill min man, men jag vill ja. inte ha det. Jag, gillar, det jag, jag säger som du, jag gillar ja. inte fläsk. Jag tycker det är slankigt. Men jag steker ju naturligtvis den ja. när de vill ha det. Annars skulle de jag ju bli besviken. Ja. Men Vad är på Ragmunk va och och, och rårakor? Ja, men Ragmunk är ju Rårakor är ju ren potatis. Okay. Och i Ragmunk har du ju lite smet. Ja, just lite lite. Ja, just, ja, Men inte för mycket smet utan Nej. det ska ju vara potatissmaken. Men misslyckas du med första också eller? När man steker alltså, Ja, det varför, en... varför är det alltid så? Ja, säg det. Den ja, men har... är ju också så där. Pannkakan också blir lite. Jag, jag tänker man ska skita den första början med tvåan. Ja, för oftast lägger det ju den första. Sen och Sen står jag och nabbar på den. Så jag är ju nästan mätt när jag är färdig. Ja. ja, men det är <laughs> ju... Ja. Alltså, gud vad pannkakor man lagade när ja. ungarna växte upp. För det var ju liksom... Och ja. plättar gjorde vi. Men då var man ju mätt innan man satte sig vid, ja, vid, vid, vid middagsbordet. Men ungarna åt, om man säger så. Ha! Ragmunk, det är ju liksom hon brittis är så här, hon är så här genuint svensk. Ja, men Vad är din etta också så här, Nu ja, alltså, när jag brittiskt pratar om ragmunk så, så håller jag ju med. Men jag gör ju ja. alltså. Det, ja. det gör jag hellre. Ja, okay. ja. och det är jättekort. Och du pratar om plättar så alltså det är ju ja. jätte, jättekort men jag vet inte vad jag ska säga men så det här med potatis och så och så är väl gott ja. kalops till exempel tycker jag är jätte jättegott ja, ja det tycker jag är jätte det gör jag ganska ja. ofta eller köttgrytor överhuvudtaget så får koka länge så det blir ja. alltså, mört och, ja, men det, och det märker jag ju på våra barn och barnbarn alltså de tycker om sån mat när de kommer hem, alltså de älskar ju det de gör inte så mycket sån nej. mat jag hörde den här mat matkreatören, jag kommer inte vad han heter nu, han brukar vara på tv en stilig man, brukar fluga på sig eh, som pratar om mat mathistoriker han ja, okay, ja. han pratade på radion nu för ett tag sedan att det har aldrig... det är Edvard Blom nej det var någon annan som sa, det inte Edvard Blom. Absolut inte. Nej, men vad heter den? Ja, ni vet ah, vad jag menar. Ja, ja, ja. Jag du, menar, ja. ja ah, du vet ah, vilken jag, ja, ja, ja. ja, jag menar. Ja. Men han pratade i alla fall i ett radioprogram nyligen om att det har aldrig skiljts så mycket mellan den yngre generationens ah, okay. mat och den äldre. Det har aldrig historiskt sett skiljts så mycket. För det är ah, många okay. rätter som är på väg ah, ut. Det så det, det blir väl så... På äldreboende framöver, när den generationen ja, har blivit gamla, ja. att de servera sushi och tacos ja. Tackos ja. kanske ute då också. Men jag vet inte. Men alltså, de äter en ja. helt annan mat. Mm. Så det här med ärtsoppa och kalops och ragmunk och så är, det, det, det där har försvunnit. Ja. Det tyckte jag var lite sorgligt. Ja, eftersom bra. jag ser på våra barn och barnbarn. Att de älskar sån mat. Om jag frågar barnbarnen vad vill ni ha när ni kommer. Ja, potatis och purjolökssoppa Eller fläskpannkaka. Eller köttbullar och sås. Eller, ja, sånt ja, ja. tycker de om. Ja. Men, men För det här är ganska intressant. Jag vet, Lena Andersson har ju skrivit en bok som heter eh, Svia. Eller något sånt där. Och hon, hon, hon menar ju på att det här... Vi, för i Sverige är det så här. Vi sämns nästan i världen på hur mycket tid vi lägger i köket. Jag tror i genomsnitt så lägger vi 15 minuter per dag på att tillreda, laga och äta mat per person. Det är 15 inte brittiskt så jag inte Nej men i, i, i Italien är det en och en halv timme. Mm, så ja. där, det, bara där har man ju ett spann om det nu är på sekunder så här. men. men jag tror att Lena Andersson, hon, hon förde fram en teori om att det här är ett resultat av folkhemmet. Alltså, och, och, det, och det fanns goda intentioner. Man ville inte att kvinnan skulle bli fast vid spisen. Så därför skapade man effektiva matsystem. Jag menar, när pulver såser till exempel. Ja. Alltså, Men, det, går, det går ju ja. hur lätt som helst. Det tar, mm. tar allså göra göra en göra en. Uh fisksås. Eh, ja, ju liksom, ta, ja, ja, men det går på <laughs> ja. två minuter. Liksom, ja. med vatten, med lite vatten bara i stort ja. sätt, va? Och de här efterrätten. Ja. vad hette ja. de? De här pulver man i, så blev det någon sån här ja, ja. Ja, men, och, och, det var, och det var ju ändå liksom goda intentioner ja. att, att, att, att liksom, för, vi, för alla behövdes för att bygga Sverige. Ja, precis. Ja. Så, så att, men, men det är klart att nu har du liksom slagit över när, när folk inte ens fan vet hur man kokar ägg. Mm. Vi har ju finare kök än vi någonsin har haft. Ja. Men vi lagar mycket mindre mat. Ja, det det. Vet jag, jag om. Ja, ja. Men det är lite intressant att du tar upp det här Janne. För att just om kvinnligt och manligt. För att idag känns det som att män lag, lagar mycket mer mat. Alltså om man tittar på den yngre generationen. Många unga. Det ser jag på våra mm. ja. barn. Alltså, framförallt den sonen som har familj nu. Han lagar mycket mat. Ja. Eh, alltså killarna lagar lite mer mat än tidigare tror ja. jag och framförallt festrätter det ja, har ju framkommit ja. lite också vid våra intervjuer ja, att man ja, det det. till exempel kvinnan säger att ja, men jag lagar vardagsmaten och han står för festmaten eller vi lagar tillsammans mm. ja. Nej men så är det ju och, och, och, och ja, ja, det, det har ju också att göra med liksom att det är ju en rättvisefråga mm. också alltså att, mm. att man delar på saker i hushållet på ett annat sätt idag än vad man än vad man gjorde tidigare, ja. inbillar jag mig. Liksom. Jag, så. Menar, jag, tycker är, jag tycker det är jättekul att laga mat. Ja. Alltså det, det, jag, lagar, jag, lagar, jag lagar ofta mat hemma hos oss. Jag, jag gillar att laga ja. mat. Det, det är ju bra med den utvecklingen, får man ju säga. Och nu när vi pratar om våra nya bok så kan jag säga att det har vi ju anammat lite i den här boken. Ja. Eh, att vi har med lite fler killar ja, eller män. För vi har ju sett dem. Och par, att, ja, som och par också. Ja. Som när de lagar tillsammans. Så folk har liksom fått välja. Vill du vara med själv eller vill du vara med båda? Eller, för, så det är lite mer män och killar med den här boken faktiskt. Ja, ja. Tycker jag. Är det någon av alla recept? Är det någon som har lagat fågel? Oh, på, ja, ja, min alltså fågel, jag, menar du? Ja, över taget. överhuvudtaget. Ja, ja, ja, kyckling kan jag tänka mig. Kyckling med. och hund så har jag lagat. Inte fasan ja. eller ja, sånt där. Ja. Nej, det har vi, min, vi har ju fågelhundar så min man har ju jagat en del men jag är inte så förtjust ja. i det. Är det, någon, är det några fågelrecept i boken som kommer? Nej, det är väl kyckling i så fall. Ja. Ja, det räcker Annars. nog. Här kommer Cornelis med fåglar. Ja, Som är gamla, har en egen skog, men någonstans är någonting på tok. Fåglar som kan flyga, visst älskar jag er, men jag kommer aldrig att flyga med. That's it, that's du lyssnar på Fredags för alla. Ja, det gör uh, Fredags för alla morgontid morgontidig radio- och show här på HITS 597,8 summen, byggd med mig, Janne Hormbom. Och idag så pratar vi mat med matboksförfattarna Jan och Britt som kommer med en ny bok. Vad kommer den heta? Vet vi det? Det är inte riktigt bestämt än. Brittis är ju den som namnger våra ja. böcker, så det får hon bestämma. Ja, vi är inte vikt bestämd. Vi har ju pratat om ja, mat och prat i bok. Som ja, just det. Här. Men det är väl ganska bra typa. Ja, det tycker jag tycker Passar ja. rätt för det är ja. mycket prat. Ja, mycket mat. Men innan vi ska prata om för vi, för vi, är lite, vi det börjar, närma sig, det börjar närma sig en bok faktiskt. Mm. Men ja. innan det så tänkte jag bara, bara eftersom ni hatar att lista saker så tänkte jag, hittade jag på en grej till Vad va, va äter ni inte då? Brittis, vad äter du inte? Va, liksom, va, va? Ja, jag äter inte innehällsmat Alltså inte ens lever? Nej, nej, nej. Oh. Det kan och jag är inte för, jag kan inte det nej. Och jag tycker lever är så gott! Och sen äter du inte svamp? Nej, det är för att jag inte tål oh. annars tycker jag om smaken så jag kan laga till mat med svamp, oh, men okay. så tar jag bort svampen det är för hårdsmält Ja oh. Men du kan ha liksom smaken ja, i maten. Ja. Men det, det är liksom själva, själva produkten, ja säga. Den, den tog det inte. Ja, men, men inälvsmål. Ja, det var ja, okej. Ja, inget med Då skulle inte du kunna bo i något stort eller något sånt, så här, ja, Nej, något sånt där. Nej, ja. jag vet Det är i mig på något ja, sätt. Ja, det är bra. Tyvärr. Ja. Jag tycker ju lever är så jävla gott. Äh, jä, ja. Jättegott. Lever det? Lever! Ja. Jag hör vad du säger, och jag tycker också det är gott. Ja. Men det finns nästan aldrig. Och jag tycker det är lite... Nu tycker jag det är lite... Alltså jag håller med brittis. Jag har blivit lite mer nervig när man tänker på vad det är ja, det ska man inte göra. För det är ju gott tycker jag. Det är ju gott. Och oh. grisfötter och ja. lägga till sånt ja. Ja. Du, du då igen, vad äter du inte? Nej, men jag äter ju inte skaljer och det beror inte på att jag inte tycker om det för det beror på att jag är allergisk ah, och okay. det är en besvärlig allergi för det är ju väldigt populärt att bjuda på, ah, just det har vi det. ju sett nu när vi gör den här boken hur törs det då? Det är ja, alltså det, alltså det bara kom eller? plötsligt när jag var liten. Men då, vad, vad blir du illa Nej, men more? alltså då. Jag hade ju ätit och min pappa fiskade mycket kräfter uh -huh. och sen hade de kräftfestemma och jag älskade det. Men uh -huh. helt plötsligt ändå så bara blev jag, det kommer inte jag ihåg för jag var så liten då, uh -huh. svullnad igen så att uh -huh. de fick uh -huh. eller, tungan så att de fick hålla ner i min sked och ringa efter uh -huh. doktorn och oh, sådär. Så att det var riktigt sån här allergikok uh -huh. kan man säga. Uh -huh jag har försökt på äldre idag men då mår jag inte bra nej. Nej, då mår jag illa och blir ja, men, men, det, men det är ju mer sådär att du, att du dör om det du äter. ja men eller, alltså jag dör väl inte eller. men, men i jag tycker en ja. bit av ja. kan man säga men. Men, men, men, men, men, men någonting som du väljer bort för det, det, det smakar inte nej alltså. är du allätare? Jag tycker nog om det mesta. Men jag håller nog med brittiskt lite om det här med skulle mm. alltså, Det äta. så lika! lika. Blodpudding tycker jag ju jättegott. <skratt> ja men det tycker jag är jättegott. Det, det är verkligen... Det, det gillar jag. Och det är ju inhältsmat. Kolla! Så det... kolla. Så det är, håret står på armar. <skratt> alltså, det är bland <skratt> det jag vet. Nej alltså, men det tycker jag är jättegott. Ja, jag men däremot så skulle jag inte och. äta svart soppa eller... Njur eller sådana saker nej mm. det, det väljer jag bort men så att jag, det är väl lite så här. men mm. jag är nog ganska mycket ärlätare, ärlätare. jag är ganska ja, enkel ja. i min Bra. mathållning så skulle jag säga mat och prat i boksham tanken är ju att, att den ska komma nu då som, som mm. innan jul så att den blir ja. årets julgåva och vi har valt att inte nämna några namn på dem som är med nej. Utan, men däremot kan man konstatera att det är kvinnor som är med man har med mm. hjärnan och det, är, och det är män som är med. mer män den här gången några, ja. det är några fler ja. tror jag mm. och, och, och, och, och, och par, och par ja. Ja. spännande ja. Ja. och en massa olika både flytande och fast föda ja. jag på att säga ja. bra recept jag skulle säga det är bra recept mm. man skulle kunna vem som helst skulle kunna använda den här boken ja. till Absolut. som inspiration och ja. Perfekt mm. Hörri, Nu ska vi runda av Stort tack för att ni tog av er tid tjejer och, och berättade lite om, om Era matäventyr på Härsan och tvärsan ja. Och så tänkte jag bara skicka med ett stalltips Till er som lyssnar I helgen är det Östgötadagarna e, Och här ja, ja, Ni kan åka hem till Caroline Brun Och fika Såg jag. Hon, hon kör sitt Kaffe <m però sincer> Farmorskafferier. precis. Mm. Men, men gå in och titta, googla på ostgotadagarna.se Det finns en massa spännande saker som ni kan uppleva. Och där är det ju mycket mat, mycket matkultur och mycket landsbygdskultur. Så bor du, bor du i en stad så ta tillfället i akt och, och, och besök de riktiga öskötarna. Och med det sagt så, så önskar vi er alla en riktigt skön helg. Och så hörs vi snart igen. Har det bra nu, allihopa. Hej på er! <skratt> <skratt> oh! <skratt> Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. <skratt>